Egy, két, hárm, az úcska színjáték. Nem! Nem, én csak boltba járok, sajnos már nem. Nem! Másik nem! Ahho. Elég! Hey fel, Jancsi! a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kívdódik már is? Ma a 2020 február 5-e van, és szerda. 6 percel múlva reggel 7 óra, ez a kejfejjelentsi minden, amit az aznakról tudni kell. Vagy érdemes, a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsorok. Kifelé tartok a náthában az influenza megfelelő rész aláhúzandó, de azért ez kihat a, tehát mindenfélére kihat, úgyhogy nem ígérem, hogy 9 itt maradok, de fél 9 mindenféleképpen önökkel töltöm az időt. Fügyes már a kimentette magát, viszont bejelentkezett holnap fél 8 -ra. haját magától kiállított igazolási kérelmét elfogadtam. Ma tehát február 5-e van szerda, és 7 percen elmondott reggel 7 óra, kint nulla és 3 fok közötti a hőmérséklet zömében felhőtlen ég, Erős széle. Hogy mi legyen e fölött, abban járhatnék én is élen, de sok szempontból örülnék, hogyha önök is bekapcsolódnának abba, hogy mi mindenről szól ez az elkövetkezendő, valve talán több mint 20 perc. egy. 87 0877, ez a telefonszám, amelyen elérhető vagyok. Ide felé jövőt hallgattam. Különböző rádiókat, mint ahogy ezt általában teszem, kétféle műsort lehetnek különböztetni, leszámítva mondjuk a Bartók rádiót vagy a Dankó rádiót. Az egyik az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, amiben úgy tűnik, hogy nincs előrehaladás, de naponta lehet róla kérget hántani. A másik fajta műsor pedig olyan piszlicsári dolgokkal foglalkozik, amely a szextől a kulináriáig terjed, amiknek azért a jelentőségét egyszerre nem értékelném se túl, se le. A kettő közé kalibrálnám a mai reggelt, most már csak az a kérdés, hogy önökhez mit szólnak. 061, 877, 0877. visszakérdeznek és azt kérdezik, hogy én valójában miről beszéltem, akkor azt egy mondattal el tudom mondani, ha egyébként az érdemes arra, hogy megosszák mással is, mi jár a fejükben? 061877 0877 Mi jár a fejükben? Most akkor két dolog lehetséges, három. Egyrészt akkora csúszás van, hogy még nem érkezett el önökhöz a kérdésem. Kettő. Az így egyat a világán semmi sem jár, mint gondolat a fejükben. Három. Csak olyan gondolatok járnak a fejükben, amelyek nem érdemesek arra, hogy azt megosszák másokkal. Tudomásul van vége? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma megoszthatsz mással, ne halazd holnapra. Jó reggelt! Jó reggelt. Hát én holnapra halasztottam pontosabban mára, mert már tegnap kellett volna megjegyezni a nagyon fontos hírt. Londonban volt egy sajtótájékoztató, amit a Downing Street-en tartottak volna, vagy tartottak, ahol csak meghatározott újságokat és tudósítóikat engedtek be, erre a többiek föláltak és kivonultak. Azért emlékezettem, szerint jelentős, jelentős orgánumok vonultak ki, de volt, aki maradt. Hát de addig mondom, hogy tartottak volna, vagy tartottak, volt, aki maradt, a hír szerint kivonultak azok, aki, hát amit én olvastam, Igen. és ez, erről, erről sok következtetésre le lehetne vonni, sokat lehet beszélni, lehetne beszélni róla szerintem, ez... Ez a leglényegesebb hír volt tegnap. Mert ez miről szól önnek? Ez arról szól, hogy az a, úgyne, az a bizonyos angol demokrácia, aminek az egyik következménye a Brexit maga, mert 51-49-re így döntött a nép, ott még minden területen érvényesül, van sajtószolidaritás én nem, nem túl generális látja. Ön, aki tudja jól vagy tudnia kell, hogy milyen központi intézkedések születnek annak érdekében, hogy a BBC-nek a költségvetését megnyírbálják. Tehát nem arról van ez szó, hogy a hírek közül megtalálja azokat a részleteket, amelyek kedveznek az önvilág felfogásának, miközben azok, amelyek kevésbé kedveznek, de ugyanonnan jönnek azokat, meg nem látja meg. Én igyekszem teljes körülön a híreket. És akkor hát mit szól ahhoz, ami a BBC költségvetését illeti? A tanulgy része az angol demokráciának mennyiben? nem korlátozzák a BBC költségvetését. De épp ellenkezően ellenkező, ellenkező, ellenkező, ellen... akkor, akkor ez elmaradt az ön figyelméből. Csak ezért azért mondom, hogy megmarad valami, egy másik pedig hiányzik. Én értem, hogy keresi ezeket a szemeket, csak szeretném önnek mondani, hogy vannak más jellegű hírek is. Ugyanarról a Fertájról. Egyszerű hétköznapi történeteik nincsenek. A Downing Street 10-be kell elmenni ahhoz, hogy 061 0877. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mi az, amit tudni kéne az önök napjáról, vagy érdemes? És az szükségesnek is, vagy lehetségesnek tartják megosztani mással, Köstjük velem. 061877-0877. A a blade hét the is slowly growing near to the time, sign to a that he made. Szándékosan nem jövök elő saját történettel. Arra vagyok kíváncsi, hogy saját maguk előállnak-e bármivel a Downing Street 10 már itt volt. aki a partizán Városliget filmjét, amiben állítólag többször is idézik ezt a műsort, holnapra megnézem, <kül> még nem láttam, Terep annyi ligetes történet volt, hogy valami zűrzavaros, tehát, ahogy én helyeket meg tudok közelíteni, azzal, ami egész elképesztő, tehát valami egészen hihetetlen, bonyolult útvonalon találok el különböző helyekre, tegnap konkrétan a zeneházába, de fogok kérdezni, akkor majd Györgyevics Benedektől, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Csuvárd, kámbás vagyok. E, ma Jurelia Híd koncert van. Igen, hol? A e, van. Uh -huh. És e, Hány régi taggal? E, hát most azt most nem tudom, majd meg fogom látni, hogy kik Az biztos, hogy Ken Hasdi az jön, mert volt e, már tavasszal a ősszel is. Akkor a A30-80 láttam. És hát e, ugye élőben azért az más, más. remélem, hogy jó nem. Hát azt tudom önnek mondani, hogy nekem tegnapra volt két jegyem erre a Slipnotra, de olyan gyűlöletesen éreztem magam, hogy képtelen voltam magamat rávenni arra, hogy elmenjek, így aztán <coughs> kimaradt egy élmény, pedig kifejezetten kíváncsi voltam, miután a Volt Fesztiválon is lemaradtam róluk. Ha most hirtelen meglelengednének előttem két jurálye hípi jegyet, én nem lennék tőlük túlságosan lelkes, mert nem tudom. Ön, ön lelkes? Tehát ő ma este ott lesz a magba negrában? Hogyne hogy lelkes vagyok már pedig azért, mert ugye a koromhoz, hát ugye a hős korszakban részt tudtam venni az egészbe, és sajnos hát a, a, a szabad európa Európarányunk kívül, hanem nem csak ellen. Jó, de a, koromhoz, a jurei hip az jelent önnek egyébként valamit? Csókolózott a zenéjükre, vagy vitorlázott? <tos> a <vagy? tos> biztos, hogy e, e, zenéjükre, hát inkább inkább ilyen amatőr zenész is voltam a 60. től uh -huh. Ezért inkább arra emlékszem, hogy azok, a, azok akkori, akkori hangulatokra szeretnék visszaemlékezni. Mire? Már amúgy, amúgy a hangulatomat jubok fölöldobta ezzel az Amazon zenével. Ez ugye egy feldolgozás. De mire szeretne, mire, alján, mire, az mire szeretne, mire szeretne visszaemlékezni mire. este? Hát... Most mondhatnám, hogy a fiatal koromra. Nem, nem. Um, inkább egy, egy, egy jó zenérelmébe, amiben tudom magam engedni. Annak idején mit a törzenőt? Én dobos voltam. És mi, milyen nem, jel jellegű zenét játszottak? Ó, Hát ez nem, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez egy nagyon komoly volt. Hát nem, nem kisvárosban, élt, kisvárosban éltem, nagyon nagy lehetőségek nem voltak, de, de engedtek. Milyen kisvárosban élt? Békés és milyen lehetőségek hiányoztak? Tehát mi nem volt Békés Csabán akkor, ami Pesten talán volt, vagy talán nem? Hát ugye egyrészt Pesten sokkal több minden történt, mint Békés Csabár, és ugye a Békés Csabáról közlekedés az csak elég nehézkes volt, és az utak azok még mindig rosszak a vonattal. Hát utána, amikor lehetőségünk volt már, akkor akkor megindult az, hogy már koncertek voltak és láthatóak, láthatóak voltak a koncertek. Jö, de most arról beszélgetünk, hogy aki Kiskunfélegyházán él és soha nem teszi ki a lábát Kiskunfélegyházáról, az valójában lemaradt mindenről, ami New Yorkban zajlott, és a New Yorkban élő azt mondja, hogy szegény Kiskunfélegyházi, én nem cserélnék veled. Most ez komolyan kérdezem, értem, amit mond, most elgondolkodtam, Aha. és egész egyszerűen ez a kérdés jutott az eszembe. Hát, megmondom őszintén, akkori lehetőségek, tehát a tájékozódás, vagy a, a... eléggé le volt korlátozó. Nem, ezt, így... ezt én mind értem, tehát nekem Igen. most nem magyarázzanak az evidenciákat. Én azt kérdezem, hogy mindenki hátrányban van-e, aki nem él New Yorkban, Mindenki hátrányban van-e, aki nem él Budapesten? Nem, azért nem, hogy nincsen, nincs hátrányban. Nem, biztosan nincsen hátrányban. Hát, hogy amit azért el lehetett érni, vagy elszerettem volna élni, tudtam. Félni vélépést a manat. Köszönöm szépen a hivat. Sokkal beljebb nem jutottunk. De nem tudtam azt, hogy ma jurépp koncert van a barban jó szórakozást. Nem emlékszem minden álmomra, de tudom, hogy a Karácsony Gergelyel álmodtam. Tehát benne volt az álmaimban, de hogy mit álmodtam bele, arra már nem emlékszem. Én tudom, hogy fennakadást okoz a Kejfejancsi életében, hogyha magamról éppen nem szeretek beszélni, de ez nem jelenti azt, hogy önök nem vehetik át bizonyos szempontból az én szerepemet, már amennyiben nekem egyáltalán szerepem van. nulla de nem kényszer a disznótor, mint hogy tapasztalják, hogy a lehetőséggel hát eléggé mérsékelten élnek. 061 0877 nyitva van az aranykapu, lehet rajta. Milyen városok érintettek most éppen a Kejfe Jancsi hallgatásában, ez csak onnan jutott az eszembe, hogy az előbb békés hangzott el. Minden, ami nem Budapest. 061-877-0877. Több lett az elkövetkezendő, mint egy 6 perzben nem fogok előállni. Reggelt. Jó reggelt! Uh, néhány napja azt olvastam, hogy most megkezdik csak a tervezését a Budapest-Kolozsvár vasútvonalnak, hogy gyorsan el lehessen odaérni két óra alatt. És én akkor mindig felötlik bennem, hogy két, tényleg ez a, hogy két óra alatt lehessen majd vonattal Budapestről Kolozsvárra érni, és hogy kb. félmillió utast várnak évente és hogy ezt most tervezzük, aztán majd utána lehet, hogy megépítjük, de közben Zalaegerszegre nem tudunk eljutni három és fél óra alatt vonattal, tehát hogy annyival több problémánk van, amit meg kéne oldani országon belül, de mindig mi eljátszuk ezt a Nagy Magyarország betegségünket, és szeretnénk megoldani olyan problémákat, amiket, amiket még házon belül nem oldottunk meg. De ezt, hogy nem értem, hogy erre miért költünk pénzt. Halvány őződni, de erről eszembe jutott az, hogy fogalmam nincs, hogy miért lett négy ember rosszul, köszönöm, hogy hívott, az edinborói i Ryanair járaton, amely a ryanair olyan nagyon nem izgatta föl, és aztán újabb részletek sem derültek ki, hogy a repülőgépen belül négy teljesen különböző helyen hogyan vesztette eszméletét négy ember, ami azért mégse csekészség. Wait a on the train 0 1 877 0 As the miller tale face first Just go sleep In a wider shade of pale, she said there is no reason, but the truth is plain to see. But I wonder through my plane car Would not let her be One of 16 best old virgins Who were leaving far And hold all my eyes open just as weep and cry And so it was by name As the midlife told a bird. just go sleep turn around Én is. és velem céből. Olaszországban, aki van otthon. Milyen az idő? Hogy hallhatom. Elég kellemes, kicsit fúj a szél, de süt a nap. Az jó. És mit csinál? melyik fesztiválosok közül? hogy verencei... maga a velencei fesztiválsok de A igen, ez, igen, az hétvégén kezdődik, és úgy gondoltuk, hogy előtte megnézzük, hogy milyen szépen fel van már a város díszítve. És mennyire szépen? Én szerettem remekül. Nagyon szépen behozták a magas vízállás után egész város, De azt nem már el nekem, hogy ez milyen, hogy megnézi az előkészületeket, és amikor elkezdődik, ha elmondja, akkor meg már nem lesz ott. Vagy addig akkora nem, voltak, akkora nem volt szállás? De de lett volna, csak nem szeretem a hagytömeget, tehát uh, inkább az ilyen magányos kettőt való. És hanyad magában van? Kérdés feleségem már vagyunk Érezzék itt. Érezzék jól magukat, köszönöm, hogy hívott. Lehet? Lehet? Azt kérdezem, hogy lehet-e? Köszönöm. Ugye túléptünk múltkor a megismerkedésen, és most mindaz, ami az ön munkájával együtt jár, kerül elő Balázs alpolgármester van a vonalban. A beszélgetést az Erzsébet városi önkormányzat támogatja. <tos> Itt van előtte mindaz, ami január 23-án a rendes közgyűlésen szerepelt, és nézzem azokat a programpontokat, amelyek az ön területéhez tartoznak. Az ön leírása az miről szól? Ön minek az alpolgármestere? Mely területek tartoznak önhöz? Jó reggelt kívánok! Hozzám az egyházügyek és civiliz szervezetek tartoznak. Szociális ügyek? Ö, nyilvánvalóan vannak gondolataim, de az a tudnak a területe marad még. Azt kérdezem öntől, még mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hogy magát, az önkormányzatot, az ott dolgozókat, mennyire osztotta meg, mennyire szorozta meg, mennyire vonta ki és adta őket össze, mindaz, ami a naphírében elhangzott mondatot követő eseményeket illeti, beleértve, hogy azért Habár abban az időpontban, amikor a demonstráció volt nagy valószínűséggel, nagyon sokan már nem voltak az önkormányzat épületében, azért nekem van tapasztalatom arról, hogy vannak olyan önkormányzati dolgozók, akik nem mennek öt órakor haza, mert van dolguk, és azért nagyon fura lehetett megélni az önkormányzat épületében mindazt, ami előtte elhangzott adott esetben a saját polgármesterükről. Azt kérdezem, akár a diplomáciai nyelvén attól függetlenül, vagy ha akarja, akkor passzolhatja és csak azt kérdezem, mert azért ez úgy többé-kevésbé mégiscsak indokolt, ilyen nem nagyon fordul elő gyakran. Az én önkormányzatokkal való együttműködésen folyamán volt már ilyen, de azért 12-1 tucat nem. Tehát, hogy őre személy szerint, vagy akár, ha meg tudja ítélni, hogy az aparátusra ez milyen hatást gyakorolt. Én nagyon sokat beszélgettem a hivatali dolgozókkal, és azt gondolom, hogy ők is megértették azt, és ők is látták azt, ami, ami különben szerintem teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez az egész tüntetés, mert a körülötte lévő hajcihő és uszítás, ez tulajdonképpen nem a polgámestrú szavairól szólt már, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan képes és hogyan tudja a Fidesz feldolgozni a hatalmas választási vereség, vereségét. És én azt gondolom, hogy ők is látták, el is mondták nekem, és szerintem mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez tulajdonképpen a Fidesznek egy nagy csoporterápiája volt az ügyben, hogy hogyan tudja feldolgozni, és kiadni magából azt a rengeteg gyűrlöletet, és ezt a hihetlen feszültséget, ami a ö, hihetetlen választási verességét ö, ö, okozta. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ez az egész ügy most már így lecseng, és mindenki a helyén tudja kezelni. Én azt hiszem, hogy a hivatali dolgozók is, legalábbis az elmondásuk szerint, és én magam is pontosan értettük, hogy mit akar mondani Dan Müller péter Azt kérdezem öntől, hogy miközben a <köszön> hetedik kerületben különböző e, események voltak a gettó felszabadulásától kezdve <kül> e, mindarról, ami a, a gettó megemlékezés 75. E, Van-e arról véleménye, vagy e, meg akarja osztani mindazt, ami öntől pár kilométerre majd a 12. kerületben e, megvalósulhat hat, tehát feltételes móddal, mert hogy egyébként a 12. Polgár, a kerületi polgármesternek nincs törvénye lehetősége megakadályozni a szélső jobboldali rendezvényt, és marad a tiltakozás. A gettó, a pesti gettó 75. felszabadulásának 75. évfordulóján mondta egy beszédet, és ott, és ott ezt az ék emlékségtán, és nagyon komolyan gondolom, hogy én nagyon örülnék, hogyha vége, véget érne most már a második világháború. Tehát, hogy ugyan már nincsenek háborús tevékenység Magyarországon, túl vagyunk már mindenem, de úgy érzem, hogy mintha a lelkekben még mindig ez a második világháború, és én nagyon-nagyon örülnék, hogyha végre egyszer most már vége lenne. És azt gondolom, hogy ezeknek a napoknak a, ugye, a mi generációnknak az egyik nagy feladata szerintem az, hogy ennek a kornak az egy lassú feladat az, hogy, hogy ezt lezárja végre. Ugye az ön És generációja gondolom, az annyiban hogy, bír jelentőséggel, ugye az ön generációja már semmilyen vonatkozásban közvetlen élménnyel nem bírhat talán még közvetve a nagyszülők révén, de semmiféleképpen, sem másféleképpen, de ez önmagában mihez elegendő a tekintetben, amit megfogalmazott? De én például a, a köztársaság kikiáltásától kifejezetten egy ilyen ö, aktusnak tartom, vagy éppen a berlini falnak a leomlását. Tehát én azt gondolom, hogy legalábbis számomra ezek, a, ezek az események... Erről is, beszélek, ö, hogy önnek ez nem, ö, ez nem eseménye. Értem, de az a közelebb áll. É. Ja, de, Tehát így, így ilyen formában a második az nincs. De hogyan tudja azt mondani, az mondani az a történelemnek, hogy e tekintetben ne akarjon már újabb köveket gördíteni a hétköznapok elé? És én azt hiszem, hogy el kell, hogy jöjjön annak a pillanatnak ebbe az országba, amikor egyszerűen elkezdünk végre egymás történelmi, családi, személyes érzékenységével például foglalkozni. És ez nem csak ezeket tiszteletben tartani. De ez mitől fog eljönni? Ö, én azt hiszem, hogy, hogy el kell jönni ez a pillanat, amikor egymásra nézünk, és azt mondjuk, hogy ez így nem megy tovább. Szóval, hogy mindenféle ilyen becsületnapokkal, és mindenféle én udarító kell én azt gondolom, hogy a társadalomnak végre most már le kell számolnia, és egyszerűen ezt, ezt nem engedheti. Egy másodperc tűne nem csak jött egy e-mail, amely talán az ön... Itteni megszólalásával kapcsolatos. Azt kérdezi xy aki férfi, hogy mit is akart akkor mondani a polgármester, kérdezi annak kapcsán, hogy az ön számára egyértelmű volt, hogy mit mondott. Úgy látszik, aki pedig írt e-mailt, és aki férfi, számára meg nem érthető. A polgármester úr a Fidesznek a kommunikációjáról beszélt, és ő, arról a leegyszerűsítő és leegyszerűsített emberképről, amiről a Fidesz próbál beszélni, és akikről a Fidesz próbál beszélni, és akikről a Fidesz próbál beszélni. Én azt látom, és azt értettem, és szerintem nagyon sokan megértették ebben az országban, hogy a Fidesz egy leegyszerűsített képről beszél, egy leegyszerűsített képről szeretne mindent feketében és fehérben látni, és ez nem így van. Ez ország, ez egy nagyon sokszínű ország, nagyon sokszínű emberekkel, és sokszínű tapasztalatokkal, és sokszínű vágyakkal, elképzelésekkel, és nem lehet ö, feketére, fehérre, igenre nemre lehetszerűsíteni bizonyos dolgokat. Ennyi. Köszönöm szépen. Milyen sétára került sor egyébként a megemlékezést követően? Mondtuk a 75 megemlékezése után? Most már hagyományjá vált, hogy a gettó felszabadítása kapcsán egy emléksétát tartunk. Van nekünk egy csodálatos intézményünk, az elsőbetalmási zsidó helytörténeti tár, Csányi utca 5-ben. Sok szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Levkovi Zsófia szakmai vezető és csapata egy nagyon... Jó és egy nagyon magas szakmai színvonalú intézményt vezet, és csinál napról napra. És ez az intézményünk szervezte Deá Gábor vezetésével azt az emléksétet, ami már a hagyományjá vált, ezt hiszem ez most már a harmadik, Bermiklós Püspökkel és Kardos Péter Rabbival, illetve jó magam voltunk ezen a sétán, és jártuk be a Klaúzá teret és környékét, és polgármester úrral, Sermen Ádámmal, Bőszanettel, illetve Bárdi Zsuzsanna a polgármester társammal és Anna Mária vezető vezetőjével pedig ennek a sétának keretében pedig megkoszorúztuk az életmentőknek és embermentőknek, Erzsébetvárosi embermentőknek a két emléktábláját, a Vanszák családét, illetve Márton Istvánét. Mennyi lehetek ott? Idén nagyon sokan voltak, úgyhogy én nagyon örültem, hogy, ö, hogy nagyjából azt hiszem, hogy 60-70-en lehettünk, és, és azt hiszem, hogy ez nagyon, ezek, ezek a séták is nagyon fontosak, és de egy nagyon jó vezetést tartott ö, nagyon sok személyes, és, ö, személyes emlékkel, és... Ö, és, és nagyon sok információ van. A végén pedig járt egy újtás volt. És milyen korosztály? Nagyon érdekes, hogy én a legesleges legelejétől már ott vagyok, és nagyon érdekes, hogy így um, egyre, egyre fiatalabbak jönnek. Jöttek két gettó túlélő is, még akiknek a jelenléte nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, de nagyon sok fiatal is jön most már ezekre a sétákra. Ö, ezeken, ezeken részt vesznek, és együtt emlékezünk. Ezen az önkormányzati ülésen nevezetesen január 23-án zárt ülés keretében döntöttek az Erzsébet Városi Zsidó örökségért alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, előterjesztő pedig Runda Margit volt, az előműfás non-profit KFT ügyvezetője. Itt valójában egy milyen szervezetről volt szó, és itt vajon a személyügyek miatt volt zárt ülés keretében ez a, az előterjesztés megtárgyalva. Igen. A személyek személyek miatt, illetve személy szavazás miatt volt. És mi ez a zsidőrökséget alapítvány? Ez az alapítvány, a már említett Csányi utcai intézményünk kert támogató alapítvány, amelyet az önkormányzat alapított. év, három évvel ezelőtt, bocsánat most már három évvel ezelőtt. És ez az alapítvány segíti, támogatja a Csányi utca -nek a nek az elsőbetársai zsidó tárunknak a munkáját és az ezzel kapcsolatos ö, mindenféle munkát. Mi olyan tevékenység van, amit egyébként ön ö, a hivatali idejében ezen a héten végezni fog, és amiről nem számol be az Erzsébetváros önkormányzat honlapja, ha beavat a hétköznapjaiból? Most jelenleg a költségvetés tárgyaljuk, amit majd február közepén fogunk elfogadni, és ez ezzel kapcsolatos mindenféle egyeztetések zajlanak most, hogy az évben milyen, milyen különleges és milyen jó programok, elképzelések, projektek kezdenek megvalósulni. Úgyhogy ezzel kapcsolatos egyeztetések vannak. Például hamarosan. Például hamarosan lesz egy emlékkonferencia és egy megemlékezés sorozat. Szerintem egy egészen elfeledett történetről. Ez pedig, hogy a más, az első világháború után Vilma királynő, az akkori holland királynő svédekkel, svájciakkal, angolokkal megkezdtek egy projektet, az úgynevezett gyerekvonatokat. És ezek a gyerekvonatok tulajdonképpen olyan lehetőségek voltak az akkori nagyon szegény alultáplált gyerekek számára, hogy ki tudtak utazni több hónapra, akár egy évre is nevelőszülőköz, és ők feltáplálták őket, felerősítették őket, és így küldték vissza. Tehát, hogy ezeknek a gyerekmentő gyerekvonatoknak a századik évfordulója lesz most idén, ezért volt az, hogy Vilma királynőt, aki nagyon-nagyon népszerű volt Magyarországon az első világháború után, a Városligeti Fasor tőle kapta, vagy róla kapta a nevét, Vilma királynő útjának hívták, ami most Városligeti Fasor, és 1950-ben változtatták meg Gorki Fasorrá, és ha valaki megnézi a, a Fasori Református templomot, akkor. Ott van egy emléktábla, sőt, két emléktábla is, egy magyar és egy holland nyelvű, ami ezeket a gyerekvonatoknak a, az emlékét is őrzi, és ő a királynének a lánya, Juliana Királynéról kapta a nevét a Fasori Református Általános Iskola is, és a Fasori Református templom mellett a lövöldre télen például szeretnénk a magyar Református Egyházzal, a Károli Egyetemmel. Egy szobort, egy szobort felállítani ennek az évfordulónak kapcsán, és szeretnénk majd ehhez egy kicsit hozzátenni még, és az önkormányzat, illetve az önmás kell együtt pedig egy magyar-holland kulturális rendezvénysorozatot szeretnénk. Amiben mi lenne? Ezzel. Amiben milyen programok lennének? Én nagyon, nagyon remélem, most éppen az egyeztetések zajlanak. Nagyon szeretném, hogyha ha lenne például hangverseny, lesz egy vándorkiállítás, amit a Szabó Ervény készít elő, és szeretném azt idehozni a hetedik kerületbe, hogy aztán utána tovább mehessen Magyarország és Erdély további városaiba. De ezen kívül egy új civil támogatási rendszerről is szeretnénk beszélni, szeretnénk kezdeni és egy új fejezetet indítani a civil szervezetekkel való kapcsolattartásban, és a velük való munkában. Úgyhogy egy teljesen új támogatási rendszerben gondolkodunk, és ezt, ezt egyeztetjük még. Úgyhogy nagyon sok ilyen dolog van még, amit... Ez mi, amiről most beszélünk? Ez a civil szervezetekkel való. Ö, hát, az önkormányzat hogyan és mi módon támogatja a civil szervezeteket? Nem csak pénzben, hanem lehetőségben, egyéb más módon. És ennek a kidolgozása és egyeztetése az most. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Én köszönöm Viszont hallásra, a Önök Szűcs Balás alpolgármestert hallották a beszélgetést, az Erzsébet városi önkormányzat támogatta. Elnézést, ha egyáltalán elnézést kell kérnem, hogy ma ilyen lángon égek, de ma erre vagyok alkalmas, ami nem azt jelenti, hogy ne tudnék nagyobb lánggal égni, hogyha valami olyan dolog következik be a műsorban, amely engem erre késztet. Ő magában az alacsony láng, az nem biztos, hogy negatívum. 061-877, 0877. Megelt kívánok, Nagy Attila vagyok, új peserő, szeretnék hozzászólni alpolgármester úr súlyosan kirekesztő gondolataihoz, melyben azt fogalmazza meg, hogy azokra a magyar elesett katonákra, akik 1945-ben ugye a várban rekedtek és kitörtek, azoknak a, azokról való megemlékezés, az nem is tudom, hogy hogy fogalmazott, undorító ezt mégnek a, a nyilvánította, tehát... Érdekes ez a liberálisoknak ez a felfogása, hogy ez csak addig terjed, amíg az ő hozzájuk közelállók áldozatáról van szó, tehát áldozatairól lehet megemlékezni. Igen. Jó, de ha én jól tudom, akkor ez a, ez a megemlékezés, ez általában egy ilyen, tehát hogy ez ilyen szélső jobboldali körökhöz kötött, szervezeteknek volt és van módja megemlékezni, amihez ez az esemény aprópól szolgál csupán. És az úgynevezett szélsői nem szeretett pejoratívnak érzem a szélsői jobban kifejezést, de ők nem emlékezhetnek meg egy demokráciában. Tehát ezt furcsálom, hogy a, a DK, illetve az ilyen szélső liberális politikusoknak eddig terjed a liberális volt, ahogy csak az ő háttaluk fájdalomnak fölfogott dolgokról lehet ö, megemlékezni, illetve véleményt nyilvánítani, ami másnak a fájdalma rengeteg magyar családnak az tundorító eszméknek nyilvánítja, tehát így társadalmi békének nagyon kicsi esélyét látom. Akár ugye a Niedermüller Péternek ugye a én azt tudom, hogy én mondani, hogy a 12. keleti önkormányzat, amely a helyét tekintve ugye otthont ad a szóátvit értelmében ezeknek az eseményeknek, mert ugye az első keretben erre nem kerülhet sor. Budapest Astrobának 75. évfordulójára ebben az évben is felvonulást szerveznek szélsőséges szervezetek, magánszemélyek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján fél, hogy ezen az eseményen félelmet keltő egyenruhába öltözött önkinyúló, jelképeket képeket viselő személyek vonulnak fel. Sok ezer ember emlékét meggyalázva ezzel megnyugtató volt a budapesti rendőrfőkapitányság döntése, amelyel megtiltotta a gyülekezést és a felvonulást ezeknek a szervezeteknek, személyeknek meglepő ezek után a bíróság döntése. Ha mégis engedélyezte a felvonulást. Arra kérjük a Budapesti rendőrkapitányság vezetését, tegye meg mindent, hogy a filemkeltő egyerúába öltözött önkérülé a mi viselő felvonulók ne zavarassák meg az itt élők nyugavát. Ez, ez a 12. Annyi... keleti önkormányzat közleménye. Ehhez annyit tudok hozzászólni, hogy minden évben megtörtént ez, és egyetlen alkalommal sem volt írt a tömkegyurami jelképviselete. Tehát ez egy olyan prejudikáció, amikor a bíróság helyesen helyezte hatályon kívül a jogsértő rendőrség. Határozatot. Tehát ez nem történt meg, amit, amit feltételezne, és amennyiben ez megtörténik, akkor ott az ott lévő sok száz rendőre egyike, gondolom intézkedni fog. Ön ezzel részt vesz? így van, tervezem. A... És mire fog mege... miről fog megemlékezni? Kinek? Hát azokról a magyar hősökről és katonákról, akik ugye az országunkat, a fővárosunkat védte, nem mellékesen, nem mellékesen Nyugat-Európát, mert ugye a több hónapra föltartásra került ugye a szovjet hadsereg, akik sokkal inkább tudtak volna nyugatra vonulni, és akkor nyugat-európa is például szovjet elnyomás alá kerülhetett volna. Erről valahogy megfelejtkeznek a szabadság után oltatlan vágyat érző liberális gondolkodású emberek például azt megkérdezném akár Nieder ja, de megkérdezheti ungári Krisztiántól is, hiszen ő egyébként arról beszélt, hogy ők, akik kitörtek, nem Európát védték, hanem a náci Németország agóniáját e hosszabbították hát, meg. Hát a, saj a saját, tehát a várva, tehát a saját életterünket védtük. Tehát érdekes, hogy Nekem ez furcsa, hogy a Dón kanyarba elesett magyar katonáknak már hivatalos kormányzati szinten is van megemlékezése. pedig az valóban nem a saját országunk, nem a saját hazánkat védtük, hanem attól több ezer kilométerre mondhatni megszálló erőként vettünk részt, ugye Magyarország színeiben. Az, tehát ez, ez, ez feloldhatatlan. Ungvári Krisztián erre mit válaszol? Nagyon, nagyon érdekelne, hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy megszálló erőként ott néltó módon lehet megemlékezni a katonákra. Amikor saját házunkat, saját kerületünket, városunkat védtük, akkor az pedig náci védelmet jelent. Tehát ezt ki és hogy tudja föloldani? Önnek erre van válasza? Haló? Most soha egyet. A kitörés napi megemlékezések azok egyebek között azon a környéken szoktak zajlani, ahol én élek, ilyenkor nem szoktam kimenni az utcára, mert amikor kimentem, vagy személyes atrocitásban volt részem, aminek nem akartam kitenni magamat, sem az akkor még kiskorú lányomat, sem pedig az, amihoz zajlott, semmilyen vonatkozásban nem volt olyan, ami az én személyes részvételemet, vagy az ott abban résztvevőknek a támogatását váltotta volna ki belőlem, És ezt mondom anélkül, hogy bármilyen történelmi tapasztalattal, vagy bármilyen történelmi emlékkel rendelkeznék. Ha most nagyon triviális lennék, akkor azt mondhatnám, hogy ha ez a busójárás lett volna, mint ahogy nem az volt, akkor azon se szerettem volna részt venni. Én aztán később hihetetlen tájékozatlanságon következtében ismerkedtem meg azzal, hogy ilyenkor ott mi szokott zajlani, mert mert hogy a környéken lévők elmesélték nekem, akik evel együtt élnek, van nyilvánvalóan, és aki evel egyébként rokon szenvez, és azt követően már legalább tudtam mihez kötni, és megpróbáltam ezeket a napokat elkerülni, amikor ott a kirándulókkal este találkozni lehetett, és akkor a kirándulókat én itt idézve raknám. Ez, ez, ezt, ezt is tiszteletben tartani, de gondolom, hogy ez Önben nincsen orhatatlan vágy, hogy ezeket betűtsük, az, az erre az ögemlékezésen résztvevő embereket nácinak, és nem tudom minek nyilvánítsuk, mint ahogy azt tette az alpolgármester ugye a hetedik kerületből, tehát ez rendben van, hogyha ön, ön ezt így gondolja. Én De, azt tudom az oda, hogy nincs olyan, nincs olyan személyes tapasztalatom, amit ehhez kötnék, eh, ahhoz vagyok kénytelen kötni magamat, amit erről olvasok, és ennek a hatása alá kerülök, valamint próbálom értelmezni azt, ami a történelm különbözik az ön által mondottak, is Ungvári Krisztián között, miközben nem szeretnék ebből leérettségezni. 40 ezer ember esettel, 40 ezer ember halt meg. Köszönöm, a hetekben hívott. A magyar és magyar illetve civil is a szárzadok of Nagyon érdekesnek találom, hogy a Jojo Nyusi című film mennyire nem kavar fel. És ezt a mondatot most nem tudom befejezni. She az előző be the beauty of the beat, <coughs> maybe the Szia, Falkútegozás! Szia! hallo. halló! halló. Figyeljük egymást! Igen, halljuk egymást! Szia, az előbbi betelefonáló miatt uh, uh, sokkal nyugodtabb vagyok, mint amennyi belül érződik, hogy, hogy, uh, hogy háborgok oda ment. Ennek az embernek a, a szövegén háborgok, hogy hogyan tudta ezt így elsimítani magában, hogy egy náci hadsereg, náci támadást intéz Magyarország hadat üzen egy másik országnak emiatt, Magyarországon átmentek volna az oratok egy perc alatt körülbelül, hogyha Hitler nem az parancsot arra, hogy az utolsó emberig tartsák. És ki se kellett volna törni, mert Hitler parancs alapján mindenkit nem egy volna, egy túlélő sem maradt volna, mert ez volt a parancs. Ennek az embernek a tényekről nincsen fogalma. Hát tényleg föl vagyok háborodva. Hova járt az iskola mellé? Szörnyű. És hát közben kisimítja az egész nemátizmust, mintha nem is lett volna. hát fős honvédőkről beszélni, azokat én is baromira sajnálom, akik emiatt meghaltak, nem kellett volna, hogy Ebből nem volt normális képt, ami besodorta az akkori politika az országot. Boldog. Nem mondom, hogy éppen adekvát zene szól, de ez szól. Hát. Kicsit elhaló vagyok, de azért igyekszem, kicsit elhaló vagyok, de igyekszem élőbenyomást kelteni. Az elmúlt percekben a kitörés napjával kapcsolatos rendezvényekről volt szó hallgatói telefonok alapján a műsorban. És én reggel azt kérdeztem az emberek, ugye szoktam hallgatni a rádiókat, amikor bejövök, és egy kétféle rádióműsort tudtam megkülönböztetni, plusz van még a Bartok és a Danku rádió, amelyik ugye alapvetően zenét ad. A rádiók egy része az állandóan a lét és a nem lét nagy kérdéseivel foglalkozik, ezt most egyébként, ha tetszik, Budi után szabadon mondhatnám, hogy a holokauszt áldozatai és a kommunizmus áldozatai, ez a két téma van jelen, és vannak a kereskedelmi szórakoztató reggelek, ahol a kuki, kaki és egyéb dolgok szerepelnek, és úgy az volt a fejemben, hogy ma teszek-e ebben a jellegi hangulatomon, ami van, és amit a hangom is kifejez, Tehetek-e arra bátortalan kísérletet, hogy a hallgatók behoznak ide olyan hétköznapi történéseket, amelyek őket foglalkoztatják, és akkor majd arról elbeszélgetünk, amire egyébként viszonylag gyakran kerül. Sorfüggetlenül attól, hogy bennem intenzív hétköznap utálat van, de attól még érdeklődhetek más dolgai iránt, de valahogy azért nekünk is 8 óra környéké, mármint úgy nekünk, hogy a rádioműsornak és hallgatóinak sikerült eljutni a kommunizmus és a holokauszt áldozataihoz, és azon gondolkodtam, hogy vajon azokon a helyeken, ahol te éltél, azokon a helyeken is így van-e ez, és ha nincs így, akkor ez nálunk mitől van? én nagyon sok helyen értem, tehát nagyon nehéz általános választ adni. Az biztos, hogy a legtöbb helyen, akkor inkább ezt mondom, a legtöbb helyen bizonyos dolgokról, hát nem tudok jobb szót mondani, hogy konszenzus van a tényekről. Tehát arról ugye nem érdemes vitatkozni, hogy ki részt a világháborúba, vagy ki győződ. hát lehet, csak nem érdemes. Na most, Magyarországon azt tapasztalom, de hát nem élek Magyarországon, bár benne vagyok ugye ebbe a média áramban, hogy, hogy, hogy a tények is úgy megkérdőjelezőnek. Tehát alapvető dolgok, hogy ki, kivel, hol. Egészen elképesztő felméréseket olvastam arról, hogy a magyar fiatalokat megkérdezték ilyen világháborús tényekről. Mondjuk egyszerű dolgok, hogy Magyarország kinek az a áll. És nem mindenki, vagy nagyon nagy százalék nem tudott rá értelmes választani. Nos, ez baj. Ez, ez, ez, nagyon, ez nagyobb baj, mint az, hogy, hogy valakinek más véleménye van egy dologról, amikor már tényleg az alaptények eltűnnek, akkor már nincs mitől vitatkozni. De visszatérve a lényeg például most itt, Spanyolországban, ahol élek, pont erről beszélgettem egy történészsel a napokban, hogy igen, még mindig két Spanyolország él, ki is Spanyolországért abból a szempontból, hogy az egyik, amelyik a rankó Spanyolországából nőtt ki, már úgy értem szellemileg vagy mentálisan. A másik pedig, amely az akkor a köztársasági, tehát a 36-39-es polgárháború köztársasági oldalának a tradícióját viszi tovább, és ezek ő, megértik egymást a köznapi életben, nincs probléma, nem, nem esnek egymásnak, néha nem is tudják a másikról, de igenis ez létezik, de nem a tényekről van szó, hanem hogy, hogy ki volt a jó, vagy, vagy, vagy ki az, akinek igaza volt, és mindenkinek megvan a maga, ahogy mondani szokták narratívája. És mire jutnak egymással? Ez a történet nekem azt mondta, hogy a nagy baj, hogy hogy semmire, tehát nem beszélik ki a dolgokat. Tehát nagy baj az, hogy... hogy Mi adja az, a permanensen az aktualitását? Hát az aktualitását az adja például most, hogy a demokratikus átmenetet Frankó halála után először bekerült a és sőtön harmadik pártként egy olyan párt a választásokon, amelyik, amelyik hát nyíltan frankóista, neofasiszta, Nehéz ezeket a meghatározásokat precízen megtenni. Valószínűleg, valószínűleg ez, ez, ez akkor azért jó megközelítések, szélső jobboldali populista az biztos. Ami nyilván ma egész más jelent, mint a 30-as években. És hát ezzel valamit kezdeni kell, hogy honnan jöttek ezek, mert ugye... Ö, amikor azt az mondod, egész egész... hogy ezzel valamit kezdeni kell az olyan, mint amikor az erdőig ég hogy azzal valamit kezdeni kell. Mit jelent az, hogy ezzel valamit kezdeni kell? Eddig volt egy Spanyolország, amelyik kimászott a frankoizmusból egy nagyon puha és bársonyos átmenetben. Aminek persze az az ára, hogy egy csomó dolog a szőnyeg alá Tehát nyilvánvalóan. De volt egyfajta konszenzus, volt egyfajta nyugalom, volt egyfajta egység, a néppárt, az itteni jobboldali váltópárt, ami eddig ugye volt a socialistási jobboldali néppárt, ezek váltogatták egymást, az gyakorlatilag domestikálta ezeket a, ezeket a frankó örökösöket, és hát alacsony hőfokon tartotta őket, és egy kicsit úgy úgy, úgy, úgy ezek el is tűntek. Most ez a modell, ez megszűnt, egyrészt megszűnt a kétpárti váltó váltógazdaság modellje, át kell állni, nagyon furcsa koalíciókra, amelynek például ma már az azért az is a része, hogy legalábbis helyi, tartományi szinten ez a szélső jobb összebútorozott a, a hát a, közép jobbal, a, a néppárttal, meg a, a állampolgárok Sziudadánosz nevű szintén középpárttal valaha liberálisnak indult párttal. Tehát ezért mondom, hogy valamit kezdeni kell, mert ez egy egészen új felállás a múlt a múlt értékelése szempontjából is, mert nyilván ezek a frankóista örökösök, ezek, ezek azért másképp néznek erre, mint, mint a, a kicsit úgy, úgy, na jó, hát erről nem ne De anélkül, hogy úgy Én csinálnék, mintha értenék hozzá, mert nem értek hozzá. Ráadásul a mai hangulaton kicsit olyan vagyok, mint a a vár, repülök minden fölött. Szóval, hogy azért ezeknek a változásnak általában társadalmi okai szoktak lenni. Ugye az, amihez ma a szélső jobbot kötjük, az más, mint amihez 50 évvel ezelőtt kötöttük már csak azért sem, mert amihez 50 évvel korábban kötöttük, az más eseményekhez kapcsolódott, amik, amik nem is léteztek. Tehát, hogy az események is kellenek hozzá, ami ezt ma tudjuk kötni, az 50 évvel ezelőtt nem volt így, aztán hoz nem lehetett kötni, akkor másokhoz kellett kötni. Hogy ezt okos emberek általában összekötik valamilyen módon, a demokrácia kritikával, azzal, hogy az a fajta mód, ahogy a dolgok zajlanak, az elégedetlenséget szül, és az vezet ide. A kérdés az, hogy ez milyen módon küszöbölhető ki, hogyha egyáltalán az, amit mondtam, annak minimális értelme van. Van értelme, de azért én ezügyben brestelt tartok, aki azt mondja, hogy először jön a has és aztán a morál. Az egésznek a kiváltóka az a, az a nagy válság volt, a, a legutóbbi nagy válság, amely Spanyolországot nagyon telibet találta. Tehát itt azért még most is 3,5 millió munkanéküli van. De volt, amikor 20%-os volt a munkanéküliség. Na szóval ez, ezek, ezek olyan gazdasági, vagy társadalmi hátteret adnak, amelyek például a 30 as években kiváltották a fasizmust, meg a mindenfajta populizmusokat. Tehát ez, ez így elég viszonylag könnyen megmagyarázható. Ez az egyik. A másik, hogy... Hát igen, azért a, a, a múltnak az árnyai azért, hogyha, ha nem beszélik ki őket, akkor a legváratlanabb előjönnek. Tehát amikor, most akkor a németeket tudom csak idézni, bár ott is előjönnek a múltára, de épp ott is ahol nem beszélték ki, a volt NDK területén leginkább, mert egyszer és mindenkor szembe kell nézni bizonyos dolgokkal, és akkor azok nem fognak kísérteni, és mi, amikor a, mivel, a nem, mivel nem nézett szembe kelet-németország? Hát a, a nácizmussal. Ugye a, a kelet-német felfogásban az volt, hogy a nácizmus az, az ugye a nyugat-németország, ők az örököse, mi, mi, mi nem, mi, mi, mi, mi jó fiúk vagyunk, voltunk, leszünk egyébként de ez hogy, élt, hogy élt, élt ott egy... ez a hétköznapokban? Hát úgy élt a Mert hétköznapokban. Mert Ugye ez a Németország, hát... amely Kelet-Németország, ez valamikor, ugye, a 40-es. Mikor jött létre Német, a Kelet-Németország? Hányban? 49. Azért mondom, tehát, hogy ez egy. Azért hosszabb ideig volt egy Németország, mint külön Németország. De hát azonnal keleti megszállás övezet volt, és az, a, a, az első percről fogva a különbség volt, hogy. hogy ezt én értem, vagy, de a faszizmushozoló viszonyulásban ez milyen különbözőséget tudott létrehozni az oktatás, vagy ki tudja mi által? Ugye más utat járt, két, fülön két más utat járt a, a, a két német állam. Ez, ez egyébként egy érdekes dolog, mert, mert nem, nem teljesen egyenes vonalútakat. A nyugati megszállási övezetek, az angol-francia és amerikai megszállási övezetek, ezek nagyon hamar öm, rájött, ezekben az övezetekben nagyon hamar rájöttek, hogy egy, a fő ellenség, a, a, amivel szembe kell nézni, a, a, a 5 méterre álló ő, szovjet hadsereg, és, és az egész keleti blokk, az, az egész fél kelet Európa, a másik pedig, hogy, hogy ahhoz, hogy egy hatékony közigazgatást kiépítsenek, ahhoz, ahhoz arra van szükség, hogy hát az adott anyagból dolgozzanak. Magyarán simán bevették a régi nácikat mindenhová, kormányt, az egész igazságszolgáltatást gyakorlatilag nem nászitlanították. És nagyon-nagyon hamar, az volt, hogy jó-jó, a lényeg az, hogy, hogy, hogy együtt vagyunk a, a, a kommunistákkal, a kommunista veszéllyel szemben. Ez tartott viszonylag sokáig, ez volt tulajdonképpen a Adenauer-Németországnak egy, egy bázisa, miközben Adenauer személyében egy antikasisztó volt. De például a titkára, ugye Globke az a, a zsidó törvények kitolgozója volt, hát, és volt még néhány ilyen furcsa és, és volt például egy, egy kancellár Kissinger, aki ö, a náci pártlagja volt. Jó, de mi volt keleten? De, na most keleten, keleten is ö, az történt, tehát keleten először is mi, mi antifasisták vagyunk, ugye ez volt az egész alapállás és valóban azok is voltak, tehát visszajött egy, egy, egy antifasiszta elit Moszkvából, már aki visszajött, és, és utána egy nagyon erősen szovjet irányítás. Jó, hogyha feltettek soka... egy nagyon hülye kérdést, de mégis vállalom, akkor a nyugatnémet és a keletnémet szembenézés a fasizmussal alapvetően miben különbözött, drága nemes, Na pont ezt, pont ezt mondom, tehát pont ezt akartam mondani, tehát, hogy, hogy ellenkező irány volt. Tehát az nsk ban nem volt szembenézés, nagyon sokáig, sőt, ö, hát egyfajta fehérre volt az egésznek, kifehérítése volt, meg hát aztán nagyon sikeresek voltak, amit ugye 54-ben a világban, a pocivilágvajdokság koronázott ugye szimbolikusan is meg. De aztán 68 ba felé a fiatalok elkezdték megkérdezni apukától és nagypapától, hogy jó, jó, a Hitler az biztos ezt is azt csinálta, de te konkrétan hol voltál? Mit mi volt, mi, mi, volt, negyve, mi volt 49 és 68 között? Azért az kurva hosszú idő. Igen, hát ezt mondom, nagyjából az volt, hogy kiépültek a demokrácia, már most nyugatnématosan beszélünk folyamatosan az NSZK-ról, kiépültek a demokráciának az intézményei, kiépült egy demokrácia, kiépült egy szabad, szabad sajtó, amelyet egyébként vérel vassal az angolok és az amerikaiak vezettek be ottan, kiépült egy, egy, egy, egy viszonylag jó demokratikus rendszer, amely azért gyakorlatilag, a 60, a, a, a, amíg ugye Adenauer végtelen el, el, kancellársága, majd Elhárd kancellárságával ugye gyakorlatilag egyértelműen egy, egy, egy, egy pártrendszer volt, a CDU vezetés volt végig. És 68-ban ez a világ megváltozott, akkor kezdődött el a, a, a keleti nyitás Ö, jó, de az, amiről te, beszélsz, és, akkor... a, jó, de, amiről te beszélsz, és amit is. Jó, amiről te beszélsz, és adatolni is jobban tudnád, mint én. Azért az önmagában a telmondásodból is kiderül, hogy tele van önellentmondásokkal, bele, beleértve az, ahogy az angolok és az amerikaiak létrehozzák benne a demokratikus sajtót, <kül> hozzátéve azt, hogy közben az a szembenézés nem jön létre ennek a demokratikus intézményi rendszernek a kialakulása közben, amelyről egyébként nehéz azt feltételezni, hogy a demokratikus intézményi rendszer egyáltalán működni tud, miközben az attribútumai jelen vannak. Tehát ezt így ma én ebből a minimális nagyságú stúdióból, ahonnan nem nézem a világot, mert nincs egyetlen ablak, amire kiráthatnék, hanem különböző más stúdiókra nézek, és ott nem állítanám, hogy a valóságot látom. Tehát ez számomra azért euh, ellentmondásos, ill igen, ellentmondásos is volt, és például egy alapvető ellentmondás volt, hogy ez az NSZK nem ismert el az határt. Magyarán nem ismert el a második világháború utáni realitásokat, ha úgy tetszik, ő volt egy kis ilyen revansistas tisze az egésznek. Ő, politikailag a, a Szudéta németek szervezete az egy nagyon komoly politikai erőt képviselt, amely, amely erőteljesen erőt befolyásolta a német politikát is. És ezt akar mondani, hogy ez változ, és akkor az a demokratikus alap, amit azért fölépítettek, ez ezen fölnőtt fiatal nemzedék, amely, amely a, a, a, a szabad jó, világ... Figyelj, Gábor, ha már beszélgettük, ha, akkor... Ez megkérdeztek De jó, ha legyek sülőkkelés. már gyerek, és hadd kérdezzek már, gyerek a szónak abban az értelmében, hogy nem gondolkodom a tudatlanságomon, ami vélt vagy valós. Mi lett az sssz is és a wehrmacht milet mi lett ezeknek a szervezeteknek a tagjaival? Egy nagyon kicsi részét ugye a főnököket Nürnbergbe elítélték. És az összes többi? Egy nagyon nagy rész, egy nagyon jelentős része ö, ki, ki exportálódott Dél-Amerikába, egyébként csak csendben mondom, ez, ez, ez nem, nem hangzik túl jól, de sajnos így van, nagy részt a Vatikán segítségével. És a, nagyon sokan ott maradtak, vagy lemerültek, volt, voltak perek is, még ez, még ez is volt. Tehát nem igaz, hogy, hogy semmi se volt. Perek a de miről, az egész perek a Hát a, a, nácik, a nácik ellen. Tehát ö, előfordult, hogy. Volt-e olyan törvény, amely arról szólt, hogy ezekkel az emberekkel így-úgy, volt-e bármi olyan rendszer, ami Németországot elszámoltatta a múltjával? Még 68 előtt. Nem, hát nézzük. Nyilvánvalóan volt egy demokratikus alkotmány, amely egy szakítást, alapvető szakítást jelentett a náci múltal. Ez igaz. A személyekhez nagyon sokhoz nem juttak, hát a példákat, amiket mondtam neked, hogy, hogy vezető posztokon, nagyon komoly, ugye tartományi miniszterelnökök, bírák, ö, pol, egyéb politikusok, ö, soha senki nem kérdezte meg a. Miért? a, a mert, mert, föl, mert hát többek között azért, mert a szövetségesek, a nyugati szövetségesek is azt mondták, hogy, hogy most nem a, a nagy a fontos, hanem az, hogy ebből egy nagyon jól működő államot építsünk, hát azért Németország romokban heve. Én ezt jó, oké, rendben. Ö, ez rem, ez föl kell föl lehet Németország belépett a NATO-ba, tehát gyakorlatilag elkezdődött a, a, a, az integráció, Ugye már a az De azért Európai most arról között. beszélünk, hogy ennek a felépítésnek a részeként azért a finnyáság tízes skálán nem volt a tízes magasságában. Ne. Egyáltalán nem, nem történt meg a szembenézés. Semmilyen szinten formálisan megtörtént. Tehát a, a hivatalos beszédekben ahogy szakítottunk a múlttal, mondta a náci nem tudom hányan. Ezt egyáltalán nem beszéltük végig, Csak. de ahhoz, hogy valamit tudjunk a másik helyről, akkor most menjünk át oda, aztán visszajövünk ide. Jó, még egyetlen egy mondatot És ennek 68. 68-asok föllépés után végül lett, és Németország szakított emberek. De Most menjünk el szépen. Kelet, keleten, keleten úgy indultunk, hogy mi vagyunk a. Mi vagyunk a, a, a jók: mi vagyunk. A, a, az örökösei a, a jó Németországnak az ellenálló Németországnak. És Mi nem vettünk részt mind abban, amiben a nyugatnémetek németek meg részt vettek. De, sőt, hát nagyon sok azért Németországban. Ö, Elő-elő fordult, hát ugye a, a, egy csomó náci koncentrációs tábort a közvetlenül 45-ben föltöltötték hát nácikkal. A, akikat aztán nácitlanították, és nem tudom mi mindent csináltak velük, de nagyon hamar rájött az NDK is, hogy nekik is, épp, és a szovjetek is, hogy nekik is ebből kell építkezni. És például az NDK-ban egy több -ezek. Ezek. Ha, Figyelj, ha már ez van, akkor kérdezek. Az NDK, Igen. akik ott éltek, mennyire élték meg katasztrófaként, hogy nem Nyugat-Németországban élnek, miközben nem tudtak változtatni a helyzetükön? Tehát most ott vagyunk, 49-ben. Hát, hát 49-ben akkor, akkor már nagyon katasztrófa jelleg volt. Ugye 45 és 49 között nem volt egyáltalán világos, hogy nem egységes Németország lett. Tehát az, az a németek számára se volt világos. Az nyilvánvaló, hogy egy csomó, egy csomó az NDK-ból, mint ahogy, a, mint ahogy a, a Hitler is, ugye azt próbálta hogy elérni, hogy, hogy a nyugatiak, ha már akkor, akkor a nyugatiakkal valamilyen megoldást találni. A, a, a Himmler is tárgyalt a nyugatiakkal különbékéről és nem tudom miről. Ugye ugyanez állt a, a, a nácikra is, ők is azért a kisebbik rossznak vélték a bolsevizmussal szemben a, a nyugati... Jó, de most már a faszizmus végénél tartunk, de most azt kérdezem, Így hogy van, mi de van. Ez, ez maradt. A beállítottság maradt, tehát egy csomóan eleve átmettek. Csomóan eleve átmettek. Arról nem lesz, hogy egyet ne felejtsünk el, Németország 12 millió németet átsöpörtek Kelet-Európából, többek között Magyarországról is a világháború alatt és után. Ezt még Német egyszer ezt a öztek. mondatot. 12 millió németet kitelepítettek. Lengyelországból, Csehszlovákiából, Magyarországból, Oroszországból, Balti államokból. Ö... hova? Hát, hát részint, részint kelet, részint nyugat, Németország. Minek a függvényében? Hát, hol volt a hely? Ki, ki, hát, ki, ki meddig ment? Ki meddig jutott? A, a, a, magyarok, a, a kitelepített magyarokat, azokat már eleve, ö, ö, ugye a Schwab vidékekre, tehát nyugat németországból tehát az már később volt, az már 40... Jó, ez óta, a faktor most hirtel honnan jött be pluszban? A létszámból adódóan, vagy miből? Ez honnan jött, hogy azt kérdezted, hogy ki az, aki hova ment. Én azt kell mondanom, hogy azért nagyon sokan voltak, akik örültek, hogy egyetlen fedél van a fejük fölött, és ahol éppen megálltak, ahol éppen... Találtak valamit, ott, ott lett ezek a mozgatérunk példát. Gábor, anyatíró. 45, 45. 45. És 45 és 49 között ugyan volt egy volt mozgás, akkor is volt már mozgás nyugatelj. Mely, mely országokat de érintette? De Mi mely országokat érintett? onnan kitelepítették őket? Hát mondtam az előbb. Szovjetunió, az összesett hát a balti államok is, ugye, amelyik későgye megakuttak, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország. Vonat? Roma. Fölögtek Eke? őket a vonatra, hogy mindenki rá legyen? Hát, mi, mi, ki kik, hogy? kelet oroszországból ugye ami, ami aztán ugye részint ö, ö, orosz részint ö, tehát, o, ott, tehát a Kaliningrádi közel, ugye Königsberg, meg, meg ezekről a részekről, ott, ott, ott ö, karavánok mentek még a, még a visszavonulón ö, német hadsereggel. Volt akiket, volt, akiket hajóval vittek el onnan, volt hajú, amelyik, Még tehát, vissza kéreli. egyel. a kitelepítésnek a törvényi hátterében mi volt a magyarázat? Itt két dolog volt. Az egyik, az, ez nem kitelepítés volt, hanem kitelepülés. Tehát a németek Oroszországból menekültek. Amint jöttek, a, jöttek a, a szovjet csapatok, ők, meg a lengyelek, mert volt két lengyel hadsereg is egyébként a szovjetekkel szövetségben és szovjetek vezetése alatt. Azok, azok menekültek. Ez volt a nagyobb rész. Tehát itt, itt nagyon nagy milliók menekültek a, a, a, az úgynevezett keleti területekről az Odera e határ mögé. Volt, aki az Oderanais-e határnak a NDK, csak az NDK-ig jutott, volt, aki tovább meg. És akkor utána voltak a kitelepítések, ami már a ponttami háború utáni rendezés része volt, amelynek keretében a Cudéta vidékről kitelepítették az ott maradt németeket, ugyancsak Sziléziából, ha esetleg valaki még ott maradt, elejében maradtak. Okay, Azokat van. is ki Akkor eljut, el, el, és el, a magyarokat is, hát nem emlékszünk rá, magyarok is bizony kitelepítették a, jó, eljut, el, a, eljutottunk a ide. Svábokat. És megmaradtunk kelet-németországban. Mi Igen. zajlik 48-49 után? Na most ezt akarom mondani, hogy ugye ott bármilyen furcsa egy több volt, tehát egy persze csak eljátszották a több pár de például létrehoztak egy pártot a volt náci káderek, a volt náci pártagok, ö, hogy is mondjam csak, ö, fölkarolására. Tehát akik, akik abba a pártba kerültek, és, és az is volt a párt funkció, hogy ezeket, nem tudok jokszott, hogy a tehát beépítse a rendszerbe. De a rendszer végig úgy épült, hogy noha ott is voltak. Ö, és ott voltak perek, de nagyjából ugyanaz történt, mint az NSZK-ban, csak az egész le volt öntve egy óriási antifasiszta és, és kommunista szószal. De mi lett de, az SS-szel, lett a wehrmacht mi lett az elszámolással? Hát mondom, egy részük, egy részük eleve nem maradt a Jó, maradt. Aki, aki, a, akik maradta, aki ott maradt, azzal az, az megpróbált beépülni, és be is építették. Azért a dolog egy kicsit Most ellenmondásosabb volt. Nem, nem, nem, az biztos oda is. A dolog azért egy picit ellenmondásosabb volt. Tehát valóban az igaz, hogy a, hogy a, a, a náciplanitás az NDK-ban azért sokkal hatékonyabb volt. Mit náci náciplanitásnak? Na, ezt akarom mondani. Amikor én, én 1960-ban kikerültem az NDK-ba, mert apám, aki szintén volt, ott lett tudós. Egészen más iskolarendszerbe kerültem, mint Magyarországon. A magyar iskolarendszer 45 után is vitte tovább a porosz hagyományokat, ö, hát biztos emlékszel rá kezett hátra, folyosón körbesétálunk sétálunk kettessével, és egyébként is. Rendfegyelem és álta suhogtatás. Na most az NDK-ban odaértem, és egy, egy, egy olyan világba találtam magamat egy, egy már a diák szempontjából. Egy szabad világban. Miért? Mert az ottani tanárokat, akik ugye majdnem mind 45 előtt a náci párt tagjai voltak, azokat bizony kiszórták. Azt mondták, hogy az ifjúságot ne neveljék a nácik. És beraktak fiatal kádereket, munkás kádereket, ilyen-olyan kádereket, akik hát nyilván kezdetben elég ő, borzalmas szinten tanítottak, de hát 60 már úgy nagyjából belőttek a dologba. És mondom, én egy egészen más szellemű pedagóguskarral találkoztam ott, mint Magyarországon. Most erre persze azért rárakódott, aztán egy, egy másfajta, hát hogy is mondjam, csak doktrináció, egy, egy ilyen szuper szovjetbarát, pártos, kommunista, inklista és nem tudom milyen dolog, ami, ami nálunk nem volt azért hivatkozás. Korábban, Értem, sem. de arra, ami nem válaszoltál, hogy mi volt a náci tlanítás. Na de ezt, ezt akarom mondani, a náci lezajlott olyan szinten, hogy a politikából kiszorították őket, a politikába nyilvánvalóan, kizárólag és, és, és bírák nem lehettek, náci bírák és többi. De nem történt meg egy szemben, és nagyon sokat, nagyon sok embert bevettek, ahogy mondtad, a stáziba is nyilván bevettek, később nyilván a néphadseregbe is, ugye, amely, amely kicsit később alakult meg, mint máshogy. Oda is bevették őket a, az, egész, az egész rendszer ö, egy ilyen nagyon erős antifasiszta ö, ö, a, múltal végképe, a múltat eltörölni szellemben működött, minden de ez mennyire volt őszinte azon oké, okay, a, a párt ezt elvárta de magában a népben ez mennyire élt őszintén, vagy sehogy hát valószínűleg, valószínűleg pont azért, mert, ugyane, mert ugyanez megtörtént, hogy úgy mondjam társadalmi szinten, tehát mindenki fölvonult és lengette az átlókat de az ebédlőasztalnál, hogy mit mondott, vagy mit nem mondott a papa a gyereknek, vagy a nagypapa, az nem lehet tudni, és ez soha nem történt meg. Tehát ez akkor se történt meg, amikor az NSZK-ban már megtörtént ez a fajta szembenézés a múlttal. Tehát az, hogy a fasizmus az nem itt lett jelentette, hanem azt jelentette, hogy a német társadalom Most 68-ról beszélsz nyugat Németország. így van. Volt-e kelet Nem, nem, nem, soha. Ők folyamatosan abba ők ugyanabban a, a mozgalmi múltban éltek, hogy mi, mi, mi itten, és végül el is hitték valószínűleg, hogy, hogy ugye két Németország volt, a, a jó és a rossz, és, a, és mi vagyunk a jó örökös, és ott vannak a rosszak. És ebben é, milyen a, változást a, hozott az egyesítés? Ha hozott hát, egyáltalán. Hát ne, a, ezt, ezt az alap, ezt az alapot, tehát hogy mondjam a. A társadalom szövetét ez nyilván nem változtatta meg, de, de egy, egy frusztrációt hozott a dendékának. Mennyire volt tisztában Nyugat-Németország az Egyesüléskor abban, hogy miközben egy nyelvet beszéltek, ott valahogy másféleképpen gondolkodnak számos a hétköznapokat azért elég súlyosan érintő kérdésben, mint tőlük pár száz kilométerre. Hát, nagyon is tudták, és hát ugye azt kell mondjam, és akkor most ott vagyunk az Egyesülésnél, és az Egyesülés bűneinél, hogy ez nem egy egyesülés volt, hanem egy beolvadás volt. Ami egy óriási különbség. Ami azt jelenti, hogy eleve a beolvadónak se joga, se tradíciója, se semmi nincs. Ez kinek a Hát most könnyű azt mondani, hogy az NSKI, mert, mert lenyelte, de nem igaz, mert nyilvánvalóan az NDK politikusoknak is, de hát óriási társadalmi nyomásnak voltak persze kitéve, hogy, hogy, hogy, de őnek is azt kellett volna tenniük, hogy, hogy védeni azokat a pozíciókat, amelyek, amelyek a, azokat az embereket, akiket ők képviseltek, hát közvetlenül érintette. Ez az idő múlásával valamilyen módon változott, vagy nem? hogy Igen, valami szóval fel, más, egy legalizálódás, hogy valami. Folyik legalizálódás, folyik de még mindig, még mindig nem történt meg, de hát azért csak az történt, hogy az NDK-sok rájöjjön egy, egy másodperc alatt észrevették, hogy itt az történt, hogy, hogy ugyan megkaptuk a nyugatnémet márkát, meg, meg ugyanazt vásároltuk a bolda, mint a nyugatnémetek, de hát mit adj Isten az összes egyetem, tanszékvezető nyugatról jött, akár okosabb volt, akár kelet volt, és nem csak a, a politikai tanszékeken, hanem a matematika. Jó, most menjünk egy pillanatra vissza 68-ra, és nyugat-németországban. Mi történik ott? Ott, a, ott ugye, ugye ez, a, ez a vietnámi háború, ekkor történik a, a, a nagy ö, ö, keleti nyitás, hát akkor már Ekkor jönnek hatalomra, uh, kerül hatalomra Brandt, a szociáldemokrata Brandt, ugye ő az, aki ugye azzal indul, hogy merjünk, demo, merjünk több demokráciát vállalni, és úgy mellesleg ismerjük ha határt. Ő az, aki elmegy Varsóba és télre hulla Varsói gettó áldozatainak uh, emlékmű előtt. Képzelve lesz Adana erről. Uh, és És ott elkezdődik valami, a, az egész ugye... A, a, ott van a, a, az egész nyugatvilágot e, hát átjáró beat forradalom, a, a fiatalok lázadása, megjelennek ezek a mindenfajta, e, nem csak mozgalmak, hanem egyáltalán olyan, olyan a filozófusok egyszer csak fontosak lesznek, Márkusz, Szárt és nem tudom kicsoda még. E, ott van a 68, ami. ami Ugye a mi számunkra a csehszlovák bevonulást, de a, a, a nyugati világ számára a párizsi diákmozgalmakat, meg az egész, meg az amerikai diákmozgalmakat jelentik, egy ők már korábban volt, a vietnámi háború elleni fölépés. Úgyhogy ö, ez, egy, ez, egy, ez egy új világ, hirtelen új szelek fújnak a diákok, ö, akik korábban ö, jó kisfiúként ültek ö, inkben, nyakkendőben és öltönyben, és nézegették a professzor bácsikat, és, és hát szája hallgatták, egyszer csak fölmentek a katedrára, lelöbdösték a tanárokat, és azt mondták, hogy, hogy a ki egyetemi talárjaitok, ugye vannak ezek az egyetemi köpenyeik alatt, molyok vannak, ezer év bűze áradott, Onna ezt el kell, mint söpörni, a múltat elsöpörni, de egy egész más módon, mint ahogy ezt a a szocialista kísérlet alatt próbálták, és ami legfontosabb, a mi szempontunkból, ami, ahogy kezdtük a beszélgetést, megkérdezték, mondom, a, a személyeket, tehát nem úgy általában, hogy mi történt a fasizmus alatt, hanem, hogy volt itt egy, mit tennett volna, egy zsidó ö, ö, szomszédunk, azzal mi történt? Te tudtad? Ö, te mit csináltál a keleti fronton? Ö, részt vettél ebben, abban a mobban? Erről nem beszéltek az emberek. És ez volt az a, a gázszakadás, nyilván mindenhol másképp, és minden családban másképp, ami, ami a szembenézést jelentette. És utána ez áttevődött politikai szintre is. Egészen addig, hogy volt egy kancellár, vagy volt egy elnök, mm. már német államelnök, egyzekker, aki, aki azt, azt mondta a parlamentbe egy beszédbe, hogy igenis az összeomlás, a náci Németország összeomlás, az felszabadulás volt, mondta egy német elnök, egyébként kereszténydemokrata, német elnök. Hát ez egy egész más világban. Ez, ez nem egyszer állt elő, ez lassan épült ki, de ehhez kellett a 68, kellett ez az egész mozgalom. Köszönöm szépen a történelmódat. <Szíves> Szívesen. Nemes Gávort hallották, Szia Gábor. 061-877-0877, kívánságra maradok 9-ig, amennyiben nem, akkor meg hamarabb távozom. Ennek mint egy bizonyítékaként berakom a zárózenét, de ha van közönségérdeklődés, maradok 9-ig, ebbe csak azt jelzem, hogy hát amit lehet. Azon gondolkodom, hogy nekem kell -e magyarázkodnom magyarázkodnom miatt, hogy egyik nap ilyen vagyok, a másik nap meg olyan, és rájöttem arra, hogy nem. Ráadásul amiatt sem kell magyarázkodnom, hogyha valamivel nem vagyok tisztában, akkor egyszerűbb, ha az ember kérdez. Nem játsz el, hogy mindent tud. Ez majd egy ilyen nap volt. Van. 061-877-0877 február 5 én 8 842 42, 43 perckor 061-877, 0877, hogyha a Last Train Home alatt telefonálnak, akkor reagálok, ha nem, akkor durván 847-kor ágyővel távozom. Fialajanás Kukács, jimér.com Még a Krisztának azt üzenem, hogy jobban vagyok, mint amilyen a hangom. Én teljesen kivagyok most magamból. Hallott? Mert... Igen, hallottam. Mert ezt az elmúlt egy órát én nagyon szeretném a nagyapillától, Pankóta Józsefig, a Nemes Gáborig egy CD-n sokszorosítani, több tízezer példányba beadni a Nemzeti alaptanterve kötelező meghallgatással. Szóval egy ilyen történelem óra, ez annyira hiányzik mindenhonnan. Figyelj, szóval ez valami döbbenet. Szóval nagyon tanulságos volt, és teljesen-teljesen kikészültem, hogy én annyira egyetértek a józsef és annyira nem értek egyet nagy És ez az, az egész, ez, ez valami fantasztikus élmény volt neked. Nem tudom többet most mondani neked. Nagyon szépen kérlek, hogyha lehet, valamit csináljunk, hogy ez kerüljön be a minisztériumba, és ebből legyen egy kötelező, kötelező óra. Na. Köszönöm, hogy lelkes vagy. I igen. 061-877-0877 Igen. Jó reggelt, én is csak megköszönni szeretném. Ültem az automban útközben, és valahol sajnos De Nagyon-nagyon drukkoltam, hogy éppen olyan helyre érjek, ahol, ahol jól hallom, mert ez, ez nagyon... Ez úgy, ez úgy volt kerek, ahogy volt. 061-877-0877- nulla egy 877 0877 először hallgatók miatt iszonyú izgalmas ez a, ez a műsor. Um, néha maga miatt uh, és az interjú alanyag hát ez elképesztő volt. Um, igen. Uh, azt hiszem, hogy um, ez egyértelműen megmutatja, hogy miért hallgatjuk magát. <gül> Köszönöm. Jó leget. Jó reggelt kívánok. Fiala úr, a hajléktalan vagyok, ilyenkor szakad meg a szívem, hogy nem lehet ezt a rádiót országosan hallani. Ez, ez valami csoda volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Önnek, Ni minden nincs köszönöm. Nincs mit, nincs mit. 061 877 0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet?